S'ha publicat el número 13 dels quaderns de Patrimoni del Garraf que edita el Consell Comarcal del Garraf. Aquesta recent publicació, corresponent al mes de desembre, dedica diverses informacions al municipi de Cubelles. Avui amb nosaltres l'arxivera municipal de l'Ajuntament de Cubelles Núria Janer, benvinguda. Uh -huh. Bon dia. I parlem doncs, una mica del recull d'aquells articles que doncs, trobem inclosos dins aquesta publicació i que parlen del municipi o bé de la història local. Eh, un dels articles, en tot cas comencem parlant d'un article que s'ha escrit mateixa a l'apartat de Recerca i Investigació titulat "Les Ordinacions del Mustaf de Cubelles a través d'un doncs, article en el qual ha sagut a consultar l'Arxiu de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Exe aquest document està, està dipositat a la parròquia de Gui de Cubelles. És molt interessant perquè el Mostasaf era, bueno, era, era un càrrec municipal que tenia l'Ajuntament i era l'encarregat de contrastar els pesos i mesures, comprovar la bona qualitat dels queviures i altres coses vendibles i de vetllar per l'observança dels preus que se l'assignaven oficialment. Així, doncs, era, era un càrrec que s'ocupava doncs, al benefici de la comunitat. Una de les seves tasques, si he pogut llegir a l'article, era vigilar que els camins es trobessin en bon estat. perquè era tan important això? Uh, bé, pel transport mateix dels que viures, perquè clar, imagineu-nos que si els queviures que es feien aquí no es podien transportar fins a Vilanova, aleshores es feien carro. Aquestes ordinacions són del segle XVII, XVIII. Uh -huh. Ha estat eh, difícil consultar aquest arxiu? És dir, està en bon estat, aquest arxiu de la parròquia? Sí, està, està en bon estat, està identificat tot. Uh, aquest document, precisament, estava entremig d'un plec que, que hi havia diversos documents, alguns, eh, alguns que fan referència a l'Ajuntament o a l'antic Consell de la Vila i els Amics del Castell s'han s'encarreguen de, bueno, de mantenir-ho i tenir-ho en bon estat i fer-ho consultable. Parlem ara de l'Arxiu Municipal, el qual doncs, tu hi treballes i velles, no? per al bon funcionament d'aquest Arxiu Municipal. De fet, també aquest eh, quadern de Patrimoni del Garraf recull un article que parla de l'Arxiu Municipal, que s'està digitalitzant a part del seu fons. Eh, Parle'ns també d'aquesta informació que apareix aquí. Sí bé, doncs Amb els plans extraordinaris d'ocupació de la Generalitat de Catalunya, tinc l'oportunitat de contractar sis persones eh, que s'encarreguen de digitalitzar eh, els registres d'entrada, eh, els llibres d'actes, fer-ne fer un catàleg amb fotografies i la descripció dels documents, i després un catàleg del fons de Ràdio Covelles, eh, casets, revox i minidisc. Uh -huh. He pogut llegir que el registre és un dels serveis que produeixen més documentació i que teniu un objectiu en ment que és eh, digitalitzar aquesta part Sí uh, sí hem començat precisament digitalitzant els registres d'entrada 2010 que aproximadament tenen un volum per fer un entenedor d'uns 90-100 dossiers l'any només de registres d'entrada eh, i que que a l'hora de fer els tràmits i a l'hora de treballar és molt millor tenir-los digitalitzats pel fet que estalviem amb fotocòpies, ara funcionem amb fotocòpies que es reparteixen pels departaments i l'objectiu és eh, digitalitzar-ho per fer-ho accessible des de l'ordinador i estalviar costos, evidentment, i allaugerir els tràmits. Uh -huh. Una altra part ha estat digitalitzar les actes municipals més antigues. Mm. Uh, bé, com està aquest tema? Bé, estem, estem ja arribant a l'època franquista, hem digitalitzat a partir del 1890, uh, les fotografies estan fetes, la descripció també, fins bueno, Ara estem aproximadament al 1940, jo suposo que arribarem fins al 45-50. Perquè exactament què és el que esteu introduint, és a dir, què esteu fent amb, aquest, amb aquestes actes municipals més antigues? Sí, es llegeix acte per acte, es prenen les fotografies i aleshores cada acte tindrà el seu resum perquè sigui més fàcil per l'investigador, diguem així, anar a cercar on està la informació directament. Per tant, reduirem temps, és a dir, que aquells investigadors... Exacte, està, sí, això està destinat a l'investigador. Uh -huh. Explicaves que tota aquesta tasca és possible gràcies a aquests plans d'ocupació, de fet, tenen una data de termini. Quan s'acaben? Eh, bueno, duraven sis mesos, eh, acabaran el 12 de gener d'aquest bueno, any, 2011. Per tant, hi haurà una tasca que sí que s'haurà pogut fer i una tasca que entenc que no s'ha pogut acabar. Exacte, l'objectiu de, de digitalitzar el registre d'entrada 2010, aquest sí, aquest ja ja estem arribant al final, però els llibres d'actes, evidentment, tots no s'han pogut fer, heu dit, fins al 1950, com a molt, perquè ja estem, falten dues setmanes ja per acabar. I en quant al registre, a, a la digitalització de Ràdio Covelles, Tampoc, tampoc arribarem a l'objectiu que era digitalitzar totes les cintes però bé, els Rebocs sí que els hem pogut digitalitzar tots que és la part més antiga i les cintes doncs, hem començat de la part més antiga cap a la més moderna potser fins a l'any fins al 2000, jo diria la tasca es va començar amb una tasca zero, és a dir, no hi havia res fet i, per tant, s'ha hagut de posar fil a l'agulla. Quina és la valoració, però, d'aquest treball que ha, que ha permès no? realitzar-se gràcies a aquesta digitalització per part d'aquestes doncs, persones contractades a través d'aquest pla d'ocupació? Doncs, per mi, la valoració és molt positiva, molt bona. Hem posat fil a l'agulla, encara que no s'hagi pogut acabar o no hagin pogut arribar allà on volíem arribar. Per, per falta de temps i perquè constantment apareixien noves, noves cintes en el cas de Ràdio Covelles, per lo menys hem pogut agafar-les, agrupar-les, classificar-les, eh, intentar eh, posar-les de manera que no s'esborrin, que es conservin bé i fer una primera catalogació. I això donarà peu a que si més endavant podem tornar a contractar o tornar a venir un pla d'ocupació o el que sigui, doncs poder continuar a partir d'allí. Per tant, de no haver res, ja s'ha pogut aconseguir una tasca almenys inicial en tots els entits, no? no només la tasca de digitalització de l'Arxivs sí. Unor de Ràdio Cubella sinó... Sí, clar, el registre d'entrada de 2010 que s'ha digitalitzat, eh, a les persones que treballen a l'Ajuntament de cara l'any que ve, doncs seran elles les que ho faran. O sigui, això no quedarà aquí el 2010 i després tornarem a les fotocòpies, no. La cosa... Uh, ha d'anar cap a digitalitzar tot el que entri directament. Parlem també de la col·laboració dels mateixos treballadors de l'Arxiu Municipal que han col·laborat també en aquest quadern de patrimoni del Garraf. Uh, han escrit algun article, parla'ns d'això. Uh, sí, bé, com a pràctiques, bueno, els plans d'ocupació tenien unes hores assignades de pràctiques i se'ls va oferir la possibilitat doncs, de, de mirar al fons antic i de fer com d'historiadors. No? I aleshores amb el que anaven llegint els llibres d'actes hem pogut estreure dos notícies l'Ivan Vilches ens ha parlat en on sabies que sabies que el 1902 l'Ajuntament de Cubelles tenia una casa per a l'allotjament dels pobres, que és un tema interessant i sembla que la cosa sigui molt nova però de fet ja a finals del segle XIX ja, ja la qüestió es va començar a remoure i el 1902 hi havia un allotjament molt bé. i després la... L'Eulàlia Fos, que ens ha parlat en una altra Saviesca, al 18, 1891, a Covelles ja era un poble solidari, eh, bé perquè hi van haver unes inundacions a Toledo, a la província de Toledo, i l'Ajuntament doncs, va, va fer un repartiment, en un va recollir uns diners per ajudar doncs, en aquest poble a reconstruir-se. És un tema bastant interessant, també. A més, ara, amb tot això que del desembre a la Marató, som solidaris i tot això, doncs mira, uh -huh. el 1891 ja, ja es recollien diners i ja es feien coses, també. Parlem també d'una altra part d'aquest quadern de patrimoni, els itineraris de la memòria. A la segona part també hi ha una col·laboració teva com a persona doncs, que ha escrit aquest article, mm. a la segona part, els doncs, itineraris de la memòria, qui hi trobem? Bé, bueno, eh, primerament, els itineraris de la memòria són un projecte de l'Institut d'Estudis Penedesencs i el Memorial Democràtic, en el qual es pretén senyalitzar tot un patrimoni eh, material i immaterial que fan referència a la Guerra Civil. Aleshores, van plantejar la possibilitat de fer eh, tres itineraris, el de la ruta del Front al Penedès, el del vespé de la Gloriosa i el de, el de la De defensasa de Costa. Mm -hmm. Aleshores en aquestaona part, en aquesta segona part, sí, sí. Aquesta segona part eh, tenim el de la ruta del Front al Penedès i el del Vespé de la Gloriosa, molt bé. Hi ha alguna fotografia, no, dius, concretament? Sí, sí, en aquesta segona part, encara que no es parli de Cubelles, vam situar bueno, vam posar el niu doble de metralladores de la desembocadora del riu Foix i el conjunt fortificat de la mota de Sant Pere. Pertanyen a a la ruta de, de la defensa de costa i que també entren dintre d'aquesta senyalització que el projecte executiu ja s'està tirant endavant juntament amb el Consell Comarcal del Garraf. Uh -huh. Un altre aspecte important, Aquesta, aquest quadern del patrimoni del Garraf, el podem trobar a Covelles, es pot comprar a l'oficina de turisme. Exacte. El preu, 3 euros i mig, per tant, mm. doncs és un quadern que es pot consultar i inclús adquirir per... Via compra, no? I pugui llegir tots aquests I suposo articles. que si algú vol consultar la biblioteca en breu el tindran ja. Molt bé. Doncs res més. Núria Gené, Arxivera Municipal, l'agraïts per atendre aquests micròfons i explicar-nos aquest contingut d'aquest quadern del, patrino, del Patrimoni del Garraf. A vosaltres per convidar-me.